Am spectatori, suntem la Biznis Matinal și vorbim despre un subiect cu care mă tot intersectez în ultimul timp. Probabil că am de învățat ceva din acest subiect și cred că o putem învăța cu toții. Este vorba despre cheile genelor. Și astăzi o să-l rog, o să-l succesul în viață, în afaceri, în carieră. Și o să prezentăm profilele unora dintre cele mai mari personalități ale lumii. Alături de mine, Ana Iordache, care este specialist în chelegener, și m-a rugat ea să precizez că am învățat acest lucru ca și autodidact. Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru că înțeleg că există și niște certificări în domeniu. Uh, da, se poate. Uh, nu, nu Dar înfărat, ce o să răspundă despre autorilor mei și Take My Word for It? Am avut și invitații cu certificări și așa mai departe și ce mi-a împărtășit Ana discutând pe profilul meu mi s-a părut cel mai relevant din ce mi s-a spus în acest domeniu până acum, așa încât din punctul meu de vedere mi se pare cu foarte multă valoare adăugată ce are de împărtășit. De altfel, era o glumă în, de la munte și la mare când ră un concurs de niște probe pentru a selecta o cântăreață și una spunea, dar eu am diplomă de participare. <laughs> Domnișoare, diploma nu cântă. <laughs> Așa și până la urmă contează ce am înțeles la nivel de cunoaștere. Ce înseamnă cheile genelor? Ah. Cum, să, cum să înțelegem această formă de cunoaștere? Seamănă cu astrologia într-un fel. Într-un fel, da, este un sistem cu care eu m-am întâlnit în 2015, când începusem la un nivel mai profund căutările mele personale. Nu am înțeles foarte clar la momentul respectiv despre ce e vorba. Mi-am luat cartea, am citit, însă l-am lăsat deoparte. Lucru pe care l-am auzit la... Cred că și Richard spune asta în cartea lui. Cheile legendelor apar în viața ta și dispar în funcție de când ai nevoie de ele. Cam așa s-a întâmplat și la mine. Am înțeles de deci ce sunt într-un mod așa de deschis. Da, da, da, da. Pentru <laughs> da. că din foarte multe facții te îmi vin. Te caută. Da, caută. Cam așa a fost și la mine. S-au reîntors în 2017. În momentul în care uh, mi-am recitit cheile, mi-am regăsit practic tot procesul prin care eu trecusem cu Doi ani în urmă. Hai să explicăm puțin pentru cei care nu sunt deloc familiarizați: okay. că vorbim de un profil, de un fel de hartă mm -hmm. comparabilă într-un fel cu harta astrologică, mm -hmm. care pleacă de la data nașterii. Ce date trebuie să ai ca să. Data nașterii, locația și ora exactă. Sau cât mai. Cât exactă. mai exact, da. Poate fi și o marjă de 15 minute, am înțeles. Și este un program informatic, Ia o să aplicație. online pe site, pe site ul lor scrii pe Google profil hologenetic și te rog okay? Scrie pe, pe Google profil hologenetic, te ghidează pe, pe site, îți introduci datele și îl generează automat um, înțeleg că este o cunoaștere care înglobează la rândul ei mai multe forme de uh, înțelepciune universală, care sunt astea? Este e o sinteză a mai multor uh, da. I Ching I Ching, da, are la bază I Ching-ul uh, are și partea de genetică biologie partea asta de metafizică spiritualitate și acest proces de evoluție de care se vorbește că trece un moment de față la nivel planetar uh, profilul arată așa Pot să mă... uh, Nu, o să arătăm noi în split screen rog colegii mei să dăm primul profil este profilul cu Michael Jackson și o să discutăm okay. pe, pe seama lui Perfect, Michael este unul dintre oamenii care avem, pe persoana... Avem deja da. în ilustrație uh, Da, nu știu dacă bați până acolo e, e, și în, e și în spatele tău mă Ok Aici, îl mai bine aici Ok, um, ca să înțeleagă și oamenii despre ce este vorba pentru cei care nu sunt familiarizați cheile care sunt cu verde deci sferele cu verde cele patru sunt sferele generale sus, jos, stânga, dreapta sus, jos, stânga, dreapta, da ele ne influențează în toate aspectele vieții la modul general și întotdeauna vor fi parteneri de programare ce avem la munca vieții în sfera principală la, și la evoluție cele două sunt parteneri de programare. Ce înseamnă asta? Când se activează una dintre ele, se va activa automat și cealaltă, se amplifică una pe, pe cealaltă. Cea din Radianță, întotdeauna, va fi partener de programare cu cheia din, din uh, sfera scopului, și la fel ca și celelalte, se amplifică una pe cealaltă. Și ce avea Michael Jackson? Michael... Înțeleg că sunt 64 de sunt 64 de combinații de chei. Combina de de, de, de, de, de chei. Care... Combinațiile sunt mai multe sunt 64 de chei um, și deci putem, și linie, putem avea în aceste puncte oricare uh -huh, din aceste 64 și 4 de chei da ce avea, să le luăm pe rând, ce avea uh, Michael Jackson? La munca vieții Michael Jackson are cheia 40 și linia 1 uh, care este numită și creatorul ce înseamnă asta, înseamnă că cei care au linia 1 la munca vieții au darul să aducă ceva uh, nou pe pământ ceva unic, într-un mod aparte pe care numai ei îl pot, îl pot face. Au, au o viziune inițială despre ceva ce poate fi adus în lume. Ca și exemplu, Michael Jackson, dacă am eu informațiile corecte, a fost cel care a schimbat noțiunea de videoclip, a introdus povestea în videoclip. Nu? Deci, practica a schimbat modul în care erau făcute videoclipurile până să apară el. Um, evoluția lui a, și a celor cu linie 1 are loc prin um, întoarcerea la sine sine și împuternicerea propriei persoane pentru că de obicei liniile 1 au uh, capacitatea de a se conecta foarte ușor cu fricile lor interioare cu cele două chei văd că au ambele 1 așa sunt în da, general da. adică ce ai la ce munca ai vieții la... ai și la uh... exact Fiind partener de programare, întotdeauna liniile uh, la munca vieții și la evoluție vor fi aceleași. Da? Aici avem linia 1. Iar la radianță, la fel. Avem linia ce 3. Ce înseamnă radianță? Și... E un termen cumva tehnic din această formă de cunoaștere, uh, dar să explicăm pentru din ce. Din punct de vedere al cheilor, cheilor genelor și așa cum le percep eu, radianța este uh, sfera în care se produc revelațiile noastre adică conștientizările, ceea ce numim conștientizări. În momentul în care ești la un nivel de umbră și ca să explic un pic ce înseamnă umbră, fiecare cheie, după cum observați, au trei cuvinte. Unul este cu roșu, cu verde și cu albastru. Cel cu roșu e un nivel de umbră sau frecvență scăzută a acelei chei, să-i spunem, da? Ce este cu verde este un nivel de dar unde tindem tot să ajungem și e, e starea... Cu, uh, cu verde. Cu albastru este nivelul de iluminare. Okay, da? Okay. Deci fiecare om are în adn lui și în aceste... Ah, deci acum vorbim de Bu sfere. Vorbim de sfere. Nu de cuvinte. Uh, pentru că și cuvintele văd că sunt cu... Cuvintele explică felul în care cheia respectivă se manifestă la fiecare persoană. Okay, okay. Da? Deci, într-un fel, se manifestă la un nivel de umbră și, în general, la umbră este acel nivel de, de ego, da? unde suntem foarte focusați pe propria persoană sau, uh, din contră, dăm propria persoană la o parte, suntem foarte focusați pe ceilalți, ce este cu verde nivelul de dar și acolo avem acea dorință interioară de a oferi celorlalți. Ok, haideți să vedem ce daruri avea Michael Jackson și ce umbre avea. Ok, la munca vieții, el avea cheia 40 care vine cu o umbră a epuizării și cu un dar al de caracter. Ce înseamnă asta? Că în momentele în care era la umbră, la un nivel de umbră, și nu știm permanență, nu, nu va... șilăm între diverse stări da, În stările stări noastre conștiință. bune, suntem pe dar și când avem starea aia de vitalitate interioară și dorință de a face multe, suntem pe dar. Când suntem cu furie, nervi, frustrare, suntem pe umbră. El aici avea epuizare. Ce înseamnă asta? Că... În momentele lui de, de nivel scăzut, avea tendința să se lase călcat în picioare de ceilalți ca să nu vină vine alt cuvânt în momentul de față, cuva abuzat, abuzat manipulat, da. Nu, nu avea acea tărie de caracter, dacă care este la nivel fermitate. de dar, fermitate, în care să-și susțină punctul de vedere fără să-l rănescă pe celălalt, pentru că aici când vorbim de daruri, vorbim de a-ți susține punctul tău de vedere, de a fi ferm pe principiile și pe valorile tale, dar fără să-l rănești pe celălalt, fără să-l jignești, fără să fii agresiv, într-un mod echilibrat. El avea această tărie de caracter când era hotărât și era fermare, are hotărâre aici la scop da, la scopul vieții lui în momentele lui de, de hotărâre și de, de echilibru putea să-și susțină cu fermitate uh, mai ales spre sfârșitul vieții în ultimele lui apariții uh, și interviuri care, care s-au luat cumva își luase puterea asta înapoi și, și avea această hotărâre Însă când era pe, pe umbră, faptul că nu, nu îndrăznea efectiv, el era foarte umil, l-ați văzut, l-ai văzut în apariții, nu-i plăcea foarte mult să iasă în public, deși aparent, adică era o contradicție acolo, Ii și plăcea și avea și dorința lui de, de a-și trăi viața, de a se bucura de viață, retras de, de lume, când se masca și folosea tot felul de, de lucruri. E în momentul în care nu putea să se bucure de viața lui și își dorea, îl epuiza, practic, chestia asta. Um... El, din ce am înțeles, ca și Elvis Presley, uh -huh. uh, foloseau uh, foarte multă medicație și ca să doarmă și ca să se trezească. Adică foloseau uh, niște... Uh, cocktail de medicamente și de substanțe pe de-o ca să da. poată să doarmă, după aceea ca să se trezească și să aibă uh, din nou energia apă și deci, care s-a și aș... tras decesul de la, de la aceste... acea adicție. Da, așa se spune, nu știu concret ce s-a întâmplat acolo. Uh, din ce am citit eu și m-am informat de-a lungul timpului, uh, adicția lui ar fi început să ia medicamente după ce a avut acel... Uh, accident, incident, să-i când i-a luat foc părul la o reclamă Pepsi pe care o filmă în 93, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exactă, arsurile au fost foarte profunde la nivelul scalpului și pentru a suporta acele dureri a început să ia diferite medicamente care ulterior l-au dus spre, spre adicție. Asta am înțeles eu, nu știu acum care e adevărul din spate. Ca să revenim un pic spuneam că la un nivel de umbră el se simțea slab, vedem aici la evoluție, deci spuneam că să două merg împreună da, sfera evoluției și cu, cu sfera muncii vieții nu, nu se simțea suficient de puternic în anumite momente da, să-și susțină punctele de vedere să-și ia puterea înapoi, pentru că totuși era o persoană foarte influentă dar de multe ori ceilalți îl cam manevrau cum. Cum vreau, cum vreau ei însă când era pe un nivel de dar se simțea egal cu toți ceilalți și aici vorbesc de, de a fi egal cu uh, întregul cu planeta, el nu făcea diferențe între uh, el și puterea pe care o avea el statutul financiar și un om care poate nu avea ce să mănânce ceea ce aducea și tărie de caracter și îl menținea pe viziunea pe care o avea el ca și creator, viziunea lui de a schimba de a, de a aduce ceva nou în lume de a impacta prin, prin muzica lui și mesajele pe care le, a, -a transmis prin melodiile lui e uh, vreo genă care apare mai rar sau uh, cumva în profilele oamenilor uh, apar cam toate cu o ritmicitate că sunt, sunt uh, gene care, sau, care, care apar, apar mai, mai rar, rar? Mm -hmm. nu nu, n-am observat asta, într-adevăr sunt uh, gene care, uh, uh, vezi, sferele astea din centru, da? ele nu sunt uh, parteneri de programare cum sunt celelalte aici în profilul principal, dar au și ele partenerilor de programare în spate și la rândul lor fac parte dintr-un inel de codoni ceea ce înseamnă că acolo se, se întâlnesc și cu alte chei și cumva noi le avem pe toate 64 în ADN-ul nostru. Doar că asta ne impactează în mod direct, le simțim influența mult mai amplificată decât pe celelalte, dar dacă vei citi cartea cheile genelor și vei trece prin fiecare cheie, o să vezi că te să în toate. Dacă ar fi în fața ta cu Michael Jackson și ai putea să-i dai o recomandare, un sfat bazat pe această, acest profil. Ce ei spune? Michael Jackson, din ce, ce văd eu în profilul lui, era în mare parte a timpului pe Dar. Da? Și o să explic de ce. Asta ca să fac așa un intro la ce aș spune. Uh, vedem la, la nivelul culturii, el avea linie 2 parteneriat, ce cu linie 2 amplifică uh, prosperitatea financiară, atât pentru ei cât și pentru cei cu care intră într-un parteneriat, ceea ce poate să fie vorba de soț, soție, uh, parteneri de afaceri, uh, un animal, da? Și deci când ne dorim că... prosperitate să nu pe lângă noi persoane. Cu, acea cu linie care 2, da, cu linie 2 la cultură, da. Uh, știu foarte bine cam ce câștiguri a obținut Sony, da, din parteneriatul cu Michael Jackson și mulți care au fost uh, partenerii lui uh, la nucleu la nucleu vorbim de vocație în ceea ce privește secvența cu albastru ea se numește secvența perla și vorbește de prosperitatea financiară la nucleu el avea o linie 2 de, cu uh, rana de negare și cu darul relaxării, ce înseamnă asta? Înseamnă că avea tendința să se lase foarte influența de ceea ce se întâmplă în exteriorul lui, da? Și să. Asta îl, îl consuma foarte mult, dar nu, nu știa de voie să-și recunoască propria suferință exterioară. Era, era mult mai focusat de ce se întâmpla pe, pe exterior. Avea nevoie să se relaxeze. Michael Jackson pentru a fi probabil că aici l ar fi ajutat și pe partea asta cu, cu dependența dacă ar fi intrat într-o stare de relaxare da și ar, ar fi ieșit din acea umbra negării să se uite efectiv în interiorul lui și să-și recunoască propriile stări el le recunoștea doar că nu-și dădea voi să le trăiască cu adevărat intrând da? în starea asta de, de relaxare capacitățile lui acum ce a făcut omul ăsta e... Nici nu știu dacă poate fi cuantificat. E, e fabulos. Dar probabil că ar fi continuat să facă mult mai mult timp. Zic, nu știu, este un feeling personal, nu e ceva concret. Asta fi... i fi recomandat eu să se relaxeze, să aibă încredere în, în drumul vieții și în faptul că este omul potrivit în locul potrivit, fiind o linie 1 cu o vocație de, de linie 2, ceea ce înseamnă că el era foarte bun pe marketing, cosmetiza produsul și vindea ceea ce făcea. El cumva era propriul lui uh, agent de vânzări. Michael Jackson se vindea singur prin, prin modul în care și organiza evenimentele, prin stilul lui de dans, prin stilul de îmbrăcăminte, vestimentație și așa mai departe. Uh, vindea foarte bine. Da, astea aș fi recomandat, să se relaxeze și să se bucure de viață. La Perla are linie 3 celebrare, ceea ce înseamnă că în momentele în care se bucura de viață el manifesta foarte mulți bani starea lui de, de a atrage prosperitate și financiară uh, era uh, acea stare pe care o ai când te bucuri efectiv de viață, când celebrezi viața în toate formele ei cu tot ceea ce, ce ți-a ea. O să rău colegii mei să pun acum profilul cu Donald Trump uh, pentru că este unul dintre da. liderii care, cei doi lideri doi, trei lideri mondiali care marchează până la urmă destinul nostru al tuturor. Mă gândesc poate că și președintele Chinei mai este un personaj cu foarte multă putere, China fiind o superputere, mă gândesc la Vladimir Putin și Donald Trump. Așadar, ce vedem la Donald Trump și la ce să ne așteptăm? Ce observăm la Donald Trump? Și el este totul linie 1, da? deci el este un creator Uh, și el aduce ceva nou prin, uh, prin ceea ce face. Asta, dacă datele sunt corecte, eu recunosc că l am luat de pe internet, din profilele care se fac pe astrologie, dacă datele sunt corecte, Donald Trump este o linie 1, un creator care aduce ceva nou prin uh, ceea ce face el. Uh, are la cultură o linie 6, sistemă, asta înseamnă că el, rolul lui este -o, oriunde, adică el... Poate să activeze în absolut orice domeniu. Nu este un domeniu mult în care trebuie să, să fie prezent. În absolut orice domeniu, și știm foarte bine că s-a băgat în, a avut business și are în continuare în toate domeniile. Uh, vom vedea ce va face ca președinte cu această linie 1 și cu a aduce ceva nou pe pământ, ceva unic. Adică să aducă ceva unic nu e obligator să fie ceva bun sau ceva. Rău. La nivel de dar e ceva bun. la nivel de dar e ceva da. bun. E, și ne vorbim aici de daruri, pentru că. Umbrele sunt umbre, toți le avem, nu doar Donald Trump, to toți avem umbre. Idealul este să accesăm aceste daruri pentru că ele fac diferența în modul în care noi acționăm și în ceea ce oferim în viața de zi cu zi. da. Și am încredere că lumea totuși merge într-o direcție bună și că oamenii se schimbă. Și dacă Donald Trump nu ar avea ceva bun de adus din poziția în care este, n ar fi fost pus acolo în acest moment, părerea mea personală. Ca puncte slabe sau vulnerabilități, ce vezi? Are mă? foarte mult orgoliu. Deci are umbra orgoliului la munca vieții, da? obscuritate, vedem o imaturitate la, la vocația lui da și el este o linie 2 cu negare și relaxare, la fel ca și Michael. Da? Ceea ce înseamnă că pe, pe vocație și el este foarte bun pe marketing și dat valoare unui, unui produs și slavă Domnului că aceasta sfera lui de acțiune de asemenea starea din care el prosperă foarte mult e faptul că se bucură foarte mult de viață, de viața lui și de ceea ce are din ce am citit eu așa din interviurile date de, de el chiar spunea în momentul în care a falimentat de mai multe ori la rând s-a folosit de legile statului pentru, pentru a prospera, că de fapt a vrut să includă compania lui în capitolul 11 din legea falimentului în Statele Unite, ceva de genul ăsta. Adică el caută cumva să dea o latură umoristică chiar și în se, se bucură efectiv de viață și de tot ce aduce viața, că e falim, faliment, că e creștere, Probabil că asta -i și, și -i aduce foarte mult. Și dacă să-i dai o recomandare lui Donald Trump? Ah. E acum prefer cu noi, îmi spun colegii, <laughs> deci <laughs> ce îi spunem? Să lucreze pe orgoliu. Ok. Pentru că din poziția în care este orgoliu nu e ceea ce are nevoie planeta în momentul de față de la el. Să lucreze pe orgoliu și revelațiile lui au loc prin interacțiune. Da, iar prinde bine să-i și pe ceilalți când vorbesc, efectiv, să se interacționeze cu oamenii și să-și dea voie să se bucure. De, de interacțiune în sine nu neapărat de ce află în urma interacțiuni. Uh, e predispus la conflicte, adică să ne știm. Da, la... are la scop, are umbra conflictului, dar are darul diplomației. De deci cel poate foarte ușor să, să fie diplomat. Este în genele lui poate să, să accesezi, dar o diplomației foarte ușor, dar trebuie doar să-l dorească, pentru că având o umbra orgolii sus la munca vieții e posibil să, să prefere starea de conflict pentru că vrea el să-și susțină punctul de, de vedere. La radianță avem dar umanității, ceea ce înseamnă că poate să îi pună și pe ceilalți pe... Um, pe primul plan se gândească și la binele omenirii. că avea la nucleu această cheie da, cu darul umanității și știm foarte bine cam câte opere de caritate și cam cât de filantrop era el. Are și, și Donald aici. Ne mutăm la cel de-al treilea profil, Meghan uh, Merkel. Soția prințului Harry. Soția prințului Harry. Ok. Avem profilul. Da Megan este o linie 5 la munca vieții Cel care repară Ce înseamnă asta? Înseamnă că liniile 5 Dintre toate liniile au Cea mai mare capacitate De a avea succes prin prisma darurilor lor De ce? Pentru că sunt foarte pragmatice Sunt acele linii care găsesc Soluții acolo unde nu Prea văd ceilalți soluții Au acele Sclipiri de, de moment, chiar și în situații aparent cu presiune foarte multă, da, ele găsesc imediat uh, soluția optimă și eficientizează foarte mult lucrurile pentru, pentru ceilalți. Ei au o problemă care e aparent complexă și explică într-un mod foarte eficient și, și ușor de înțeles de, de toată lumea. Iar aici o cheie, cheia 33, care... Cheia asta 33, ce reprezintă? Cheia 33 are umbra uitării și darul centrării. Ea vorbește despre, la nivel de umbră, de anumite tipare care nu, nu, nu sunt din această existență, nu neapărat din alte existențe, da, nu, nu se intru în acest subiect că nu, despre asta e vorba, să spunem niște tipare care nu îi aparțin în mod deosebit da? dar care nu au legătură cu viața asta pe care o duce în momentul ăsta și funcționează ca niște sanscare, din ce spune Richard Rudd, autorul în carte aceste sanscare sunt ca niște noduri în câmpul nostru energetic da? în momentul în care ele se activează și intră pe acest nivel de uitare uite efectiv cine este ea ca persoană, puterea ei interioară, de ce este ea capabilă să facă uh, care este dorința ei, viziunea ei uh, uită de conexiunea cu celălalt uită că la un nivel de suflet suntem unul și același deci asta e partea de umbră, e partea, și partea, de umbră. De dar? partea de dar e când este centrată când este conștientă de puterile pe care ea le are în interior, de toate resursele ei interioare, este conștientă că ce își dorește ea este să le ofere celorlalți și să, să schimbe lumea în, în bine da? prin toate acțiunile pe care Meghan le, le întreprinde și nu doar de când este căsătorită cu Prințul Harry ci dinainte da? își păstrează această cunoaștere, dar la, la nivel de, de suflet, de sentiment nu la nivel de informație că suntem unul și același, că într un fel suntem toți conectați. O să rog colegii mei să pună și profilul lui Jennifer Lopez Ok, avem și cel de-al patrulea okay. și ultimul profil pe care l-am propus pentru această dimineață Te rog după cum vedem, la Jennifer Lopez avem foarte multe linii șase. Avem linii șase la munca vieții, evoluție, cultură, nucleu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e foarte filantrop. Jennifer Lopez are... Totodată, fiind foarte multe linii, cumva e cam scopul vieții ei ăsta. Caritatea. Da, este și la vocație. Da? Ea, practic, tot ceea ce face, face pentru a oferi mai departe, dintr-un fel sau altul, poate să fie material, ca informație, sunt diferite moduri de a oferi celorlalți, dar cam asta este scopul vieții ei, cam asta e la bază. Cei cu linie șase sunt persoane care sunt foarte conectate la sistem, la întreg. La... Sunt acei oameni care ne spun că nu facem bani de dragul banilor, ci să dăm un scop înalt motivului pentru care facem bani să vedem dincolo de acțiune în sine are darul detașării, ea poate să se pună în locul persoanei din față, dar nu doar la nivel de empatie să empatizeze cu persoana respectivă să, să simtă ce simte persoana respectivă ci chiar dincolo, în spatele acelei persoane să privească obiectiv și să vadă dacă întreaga situație, produsul respectiv care se vinde sau funcție de context, da, are un scop pentru întreg, pentru întregul univers, pentru planetă Cam asta e motivația ei, ei interioară. Ce mai vedem la nivel de puncte tari și puncte slabe, să spunem? Vedem, iarăși, apropo de ce spuneam mai devreme, la perlă. Esența ei, starei naturală din care face foarte mulți bani, din care atrage prosperitatea, este caritatea. Deci, iarăși, chiar dacă este o linie 4, da? vorbim de caritate, vorbim de acei oameni care întotdeauna oferă din suflet când sunt pe dar, da? când sunt pe dar, oferă din suflet și întotdeauna sacul lor se va umple și vor avea din ce în ce mai mult E ca sacul fără fund. În momentul pe măsură care... ce dau, primești da, și mai da, mult. Da, da. Contează foarte mult starea pe care o ai. Când ai o linie 4, ce cu linie 4 sunt oameni care își deschid inima foarte ușor și care se conectează foarte ușor la nivel emoțional cu ceilalți. În momentul în care oferi din din suflet, Simți acea bucurie interioară care efectiv te umple, da? Și atunci atragi și mai mult. Când dai din starea aia, dacă dai pentru că trebuie sau pentru că zice lumea că trebuie sau că ți-e ție rușine să refuzi, vei atrage fix opusul. Are seriozitate? Umbra, are o tendință de control la puncte slabe, Dacă mă de puncte slabe, pe inteligență spirituală are tendința de a controla procesului spiritual este și o linie, doi liniile, doi caută libertate, nu genul de persoană care să se lasă constrânsă de o anumită dogmă sau de de ceva, vrea să aibă ea propria ei viziune despre partea asta spirituală și să-și controleze cumva procesul de de spiritualitate pe inteligență emoțională are Linie 4, bunătate și răutate. Înseamnă că în momentele ei joase, da, de vibrație scăzută, are tendința să fie răutăcioasă cu ceilalți. Și în general cu partenerul de viață, pentru că ce este cu roșu se numește secvența Venus și ea se se axează în primul, cel mai mult pe, pe partea de relații. În special pe relația primară, care e cu, cu partenerul. Da, deci are tendința să fie răutăcioasă cu, cu partenerul de de viață și cu ceilalți da, și cu ceilalți oameni, dar mai mult cu partenerul, însă când intră pe dar e, are bunătate bunătatea aceea cu, cu blândețe pe care o vedem la, la oamenii ăia nu știu, cum, la bunicuțele noastre acolo Ok, o să ieșim și din această, din această hartă și ne, ne întoarcem la discuția noastră de fund Uh, bun, deci uh, introducem, introducem datele noastre uh -huh. de naștere în program și avem această viziune a uh, punctelor noastre de dar și punctelor noastre de umbră. Uh, ce putem să facem cu lucrurile astea? Adică... Păi... Um... Ca și recomandare Eu cred că asta este un proces Și autorul spune Asta este un proces de autoiluminare da? Deci primul, primul pas Prim este să, să, să te înțelegi Primul pas <gri> să ții cartea okay. Okay. Da, primul pas este să ții cartea Mai sunt și cărțile care explică uh, Deci cartea principală cărtea Care principală, este? cheile genelor Este o carte groasă, albastră Și mai sunt și trei, Richard Rudd okay. Mai sunt trei cărți care explică liniile da? În cartea principală nu regăsim decât descrierea cheilor. Celelalte trei cărticele pe care le-am mai scris explică fiecare linie și înțelegi mult mai bine pentru că fiecare om noi doi putem să avem aceeași cheie, în același loc, dar avem linii diferite, ele se vor manifesta diferit la mine și în comparație cu tine. Deci să-ți cartea, să-ți genereze acest profil și să-ți uh, începi procesul contemplând pe fiecare cheie în parte poți să le citești pe toate deodată ca să-ți faci o imagine de ansamblu să, să înțelegi mai bine dar recomandat ar fi ulterior după ce faci chestia asta să treci prin fiecare cheie și să contemplezi pe ea până ți se da acel clic interior și ai acel aha moment știi? Pentru că explică foarte bine nivelul umbrei când acționează ea și tu poți foarte bine să o identifici în viața ta de zi cu zi explică darul și în dar găsești resursele pentru a, a de nivelul umbrei da? acolo ai mură în gură tot ceea ce ai de făcut și darurile tale care sunt în ADN-ul ADN tău pe care le poți folosi ca să ieși din nivelul de umbră deci, plus a, nivelul de iluminare a, care de asemenea este de o frecvență înaltă acel text Chiar dacă nu îl atingem, nu știm, asta e un proces. Iluminarea, de asta nici nu prea am vorbit, ea vine prin grație divină, dar nu putem să o forțăm noi, nu putem să o controlăm, putem să trecem printr-un proces pentru a atinge nivelul de dar. Dar pentru iluminare, acolo este vorba de grație divină, e, e un proces pe care Richard îl numește Evoluție și Involuție. Evoluția e ceea ce facem noi din interior că, pentru a merge către partea asta divină din noi, dar evoluția este ce face divinitatea ca să vină către partea materială, către noi. Deci, cumva, se, se întâlnesc la mijloc. Uh, dar e bine să fie citită această parte de iluminare, pentru că frecvența e foarte înaltă, te ajută să transcezi mai ușor umbra. Și contemplat pe ea. Pur și simplu contemplat, și uh, cel mai simplu proces, din punctul meu de vedere. Da. Uh ajută doar la nivel de conștientizare și de înțelegere? Adică, ok, mm -hmm. îmi știu punctele tare, îmi știu punctele slabe, uh, sunt conștient de ele și uh, îmi optimizez viața în funcție mm -hmm. de aceste mm -hmm. lucruri sau pot să diminuez uh, punctele slabe, pot să amplific punctele forte? Adică se, se poate da, și da. lucra? Pe... Despre asta e vorba, da. Să ajungi la un nivel de, de dar, adică cumva nivelul de dar să fie starea ta uh, permanentă, da, în umbră mai intri în anumite momente, poți să ești foarte ușor în momentul în care tu ți-ai sedimentat foarte bine darul, da, și te-ai ancorat foarte bine la nivelul de dar, poți să mai intri în anumite momente, dar îți schimbă uh, felul în care te raportezi la viață, la ceilalți, modul în care acționezi, în care iei decizii, cum te comporți la muncă poți să ai schimbări drastice, sunt persoane care au schimbat un domeniu cu ceva care nu avea nicio treabă cu ce făceau inițial trecând prin, prin acest proces și cumva noi trecem toți da, prin procesul ăsta dacă citim cheile, cheile genelor o să, o să ne regăsim propriul proces, doar că nu suntem conștienți cheile genelor ne fac să ne înțelegem mai bine să ne înțelegem mai bine și ne ajută să, să știm exact ce avem de făcut acolo unde dorim să facem o schimbare? Dacă tu ești ok cu viața ta și cu lucrurile din viața ta, n-ai nevoie de, de acest proces. Dar dacă îți dorești să faci o schimbare, cheile genelor te ajută, pentru că îți ridică, îți ridică nivelul de, de vibrație interioară, starea ta interioară se schimbă și bineînțeles că și rezultatele sunt altele. Când starea se schimbă, se schimbă și rezultatul exterior. Nu poți să schimbi în exterior, dar dacă nu schimbi întâi starea interioară poți să schimbi, doar că starea interioară îți va aduce iarăși, iarăși, iarăși. Prin cheile genelor schimb starea interioară și ulterior starea exterioră. Sunt anumiți lideri în domeniul acesta de dezvoltării personale care vorbesc în zona asta de ADN despre activarea ADN-ului sau, mă rog, diverse mm -hmm. concepte în jurul ideii că putem să ne transformăm ADN-ul. Uh, nu știu, medical, cum sună chestia asta pentru cei care sunt specializați în domeniul respectiv. Dar, dintr-o perspectivă spirituală, cum se vede povestea asta cu ADN-ul? Poate fi modificat? Asta... Da, și asta este și părerea mea personală, că ADN-ul se poate modifica, pentru că, de fapt, ADN-ul conține un set de informații, da? pe care noi le avem preluate de-a lungul timpului genetic, din, de la părinți, strămoși și așa e mai ca departe. Un cod, ca un informație. cod da, ca un, ca un cod cu informații. Dacă noi schimbăm informațiile alea, trecând printr-un proces de contemplare, de conștientizare, și schimbăm efectiv felul, pentru că de fapt ce se schimbă e felul în care tu privești o anumită informație, da? o anumită situație, în momentul în care e schimbat această percepție, s-a schimbat informația în sine. Dacă ceva era destructiv, percepeai o, o relație ca fiind distructivă, în momentul în care se schimba percepția despre relația respectivă și o privești ca pe un dar, ca pe o binecuvântare, dar chiar dacă în exterior nu pare, dar îți schimbă efectiv percepția, nu că se schimbă și la nivel de ADN. Din punctul meu de vedere, da, se schimbă se schimbă informația care e stocată acolo. Ceea ce face ADN-ul să se reconfigureze și bineînțeles, starea ta să fie alta, corpul tău să se schimbe. Eu chiar mi-am făcut o poză, aveam o poză din 2016 și pur și simplu am simțit de, de curând, acum vreo două luni de zile, să o compar cu o poză recentă, din octombrie. Deci că sunt persoane total diferite, chiar o să țeră după, după emisiune. S -s, se, se schimbă și aspectul fizic exterior. Foarte interesant. Bine, se schimbă și poate că... Uh, acum, depinde, știi? Uh, îți faci altfel părul, te machiezi altfel. Uh... O să vezi că s-a schimbat forma feței, efectiv. Forma aveam feței. For, uh, da, aveam fața rotundă și nu, la kilograme... M, m, cred că aveam maxim două kilograme în plus, maxim. Da? Deci nu de acolo da, se nu, poate... Nu, nu s-a schimbat forma feței, efectiv. Par două persoane total diferite. Da, normal că îți schimbi părul, că te îmbraci poate altfel, te aranjezi diferit, da? dar nu asta face diferența. Adică sunt trăsături care se schimbă, forma corpului se schimbă. Am înțeles ce asta e fascinant. Eu când am descoperit asta, pe, pe, pe mine m-a fascinat. Chiar deci, o iată o sugestie pentru bărbați. Ofers chiar <laughs> genelor soției dumneavoastră, dacă sunteți căsătoriți de mult timp și peste puțin timp veți avea o persoană foarte schimbată. O să pară că este o nouă lună de miere, cine știe. Era o glumă pe internet cu uh, niște uh, unul care scosese la vânzare un pat cumva matrimonial, mm. dar despărțit de o blană foarte mare și înaltă de lemn, și spunea pentru cei peste, cu peste 20 de ani de căsnicie avem și cu fire electrificate. <laughs> <coughs> da. Da, despre asta e. Glumă, glumă, bl dar. Deci ne modifică da, această da. cunoaștere în măsura în care o punem în practică experiența ta personală este că se, se modifică, modifică și corpul chiar exterior. și căsătorile fizice. uită te la persoane care încearcă să slăbească de atâta timp și tot ce fac este doar să schimbe diete peste diete, chiar și sport, da? dar nu lucrează pe partea emoțională și pe ce a declanșat în primă fa fază Acea, acele kilograme în plus. Pentru că, din punct de vedere emoțional, se pare că cel puțin în zona aburții, da? când acumulezi în zona abdomenului e ca, o, ca un colac de protecție deci te simți vulnerabil pe, pe parte de sexualitate au da, să, te, să te protejezi când acumulezi peste tot e un, o, o nevoie de a fi protejat de afecțiune și cauți să te întorci în pântecul mamei, Dar cel surplus de grăsime, da, care pe tot corpul, ar fi la nivel energetic placentă. în momentul în care lucrează cu el și chiar am cunoștințe care au lucrat pe, pe partea emoțională, încercau să slăbească de foarte mult timp și nu, nu reușeau și au schimbat niște convingeri, au lucrat pe partea de subconștient, uh, m-au înțeles la nivel emoțional de ce mâncau și de ce aveau tendința să acumuleze. Erau persoane care aveau convingeri și aerul mă îngrașă. Cu astfel de convingere n-ai cum să, <laughs> să te menții pe, pe un nivel da, așa cum îți dorești tu și sănătos, fără să te înfometezi. Dar în momentul în care au făcut aceste schimbări, au reușit să, să dea jos kilogramele acumulate în plus. Uh, ai și exemple de persoane care au reușit o transformare în bine în carieră sau în afaceri folosind acest sistem? Uh, eu. <laughs> da, eu mi-am schimbat, uh, pot să zic, viața destul de, de mult folosind cheile genelor și conștient și inconștient, pentru că spunem că am trecut prin proces înainte de a le aprofunda, dar după, indiferit, persoane cunoscute, mă, mă întreb tu, nu? Da. Sincer să fiu... Sau nu, nu, nu, știu, nu neapărat persoane cunoscute, Mai refer la un studiu de caz, adică o persoană mm -hmm. care poate tu ai lucrat, încercă mm -hmm. să-i dai aceste informații și pe baza lor a reușit să facă un, un twist important, semnificativ. Sunt printre apropiații mei de destul de mult, însă, destul că vin cu mai mult la pachet. Nu știu cât au aprofundat ei în sine. Eu pot să le dau niște informații, dar le voi da la, prima, la a doua mână. Ideea este și tu prin proces. Oamenii respectiv pe care eu îi cunosc au trecut prin proces, dar nu focusându-se doar pe cheile genelor. Cheile genelor e un sistem, nu e singur. Au trecut prin, prin mai mult, a lucrat cu partea emoțională, cu schimbări de convingeri. Da, aici pot să dau mai multe exemple. Nu musăi pe, pe cheile genelor. Asta e un alt sistem. Uh, și el trebuie combinat și cu niște, poate cu niște practici spirituale sau de dezvoltare, uh, că până la urmă asta da. e mai mult pe partea de conștientizare. De conștientizare, da. Uh, pe partea de contemplare ajută foarte mult. Celor care uh, practică medicină. Poate, poate că ajută uh, să înțelegi niște lucruri în mm -hmm. cuplu, dacă compari sau te uiți da, pe profilul da. partenerului de viață sau de afacere, profilul da. unui client, al unui furnizor cheie, să înțelegi uh, niște lucruri. Cum da, să, să înțelegi pui cum să-l abordezi, să-ți înțelegi partenerul de deci ce în anumite momente reacționează într-un fel, uh, cum mai putea tu să. Uh, te comporți, da, astfel încât să nu-i activezi, că nu-i rolul nostru să... Bine, le activăm acum, dar uh, ideea e să nu le activăm intenționat, știi, că vreau, eu știu eu, care umbra aia, vreau să-i apăs butonul acolo, că da, să vadă și el cum este, știi? Da, te ajută să-ți înțelegi partenerul, să-ți înțelegi relația, dinamica relației și de aici poți pleca pe alte lucruri pe care tu poți să le faci, să mergi la un tetahili în care te ajută să schimbi convingerile din subconștient să citești mai mult, să uh, pra practici meditație, uh, lucru cu emoțiile. Sunt multe lucruri pe care poți să le faci, dar depinde de fiecare și de ce dorește să schimbe și cu ce rezonează. Nu întotdeauna lucrurile complicate sunt cele care funcționează și chestii mai simple. Să mulțumesc foarte mult, Ana, drag. pentru prezența în și pizicii națională și te mai așteptăm. Poate să facem niște profile și ale unor personaje din România. Am dat în wall mm -hmm. niște exemple de persoane publice și internaționale și uh, din România, din diverse domenii și politice și de showbiz și mai departe oameni care își am împrânta asupra societății și să înțelegem mai bine de ce fac anumite lucruri și -au anumite reacții. Așadar, stimați, spectatori. a fost Ana Iordache. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează ștafeta Fericirii cu Alice Năstase, revenind după o scurtă pauză publicitară.